יאללה, עבר זמן ל... כן! קלאב? נו, נשיר בשקל! שיר בשקל! שיר בשקל! שיר בשקל, למי שלא יודע, זה שיר שערנו שקל או פחות, ושיר שלא תשמעו בשום מקום אחר. רק אצלנו. הוא מאוד מיוחד, והשיר הפעם וואו, הוא... וואו, אני כן. רוצה לשמוע, זה נשמע הוא מעניין. מעניין. הוא שיר, <laughs> כל הילדים, תברכו, זה לא בשבילכם, הפעם שיר מפחיד במיוחד. כן, נכון. שיר אנחנו... מה-X-Files. שיר שאם יש ילדים באזור... השיר אסור, יש את העיגול הזה פה. העיגול הזה עם הילדים. עם הילדה עם ילדים עם השירותים, רק כששמו קו, זה נהיה פתאום אסור לילדים. זה למעשה קאבר. לא, לא חשוב. אז מה שגם קוראים הוא... כי לא רוצים לעשות את השירים הקוראים. במדינת הגמדים. במדינת הגמדים. כשרוצים להרדים ילד, אז שרים לו במדינת הגמדים, רעש מאומה, הצבא לבוש מדים, ואז הילד נרדם. אבל אם יש ילד שרוצה לישון ורוצים להעיר אותו, אז מפחידים אותו עם השיר הבא. במדינת הגמדים, רעש מאומה. קום קום ילד, קום. הצבא לבוש מדים. של המלחמה, ובראש הטוב. מי אמר שגמדים זה חמוד? גמדים חדי שיניים, רוצחים בתחפושת. גבות מצצות מעל השם משוחות, הוא לא צריך להתכופף בכלל. פחד. תקווה. אם יעשו לזה קליפ, זה מפחיד. אם יעשו לזה קליפ, אז... סצנות ששפילברג חתך מתורי ריין אפשר לשלב. זה מזכיר לי, איזה רע ואיזה דום. בואו נאזין קצת, קונו הערב, של איך קוראים לו. פוליטי כזה? פוליטי כזה? כן, תופס מכה באוזן עוד פוליטי. מה פוליטי בזה? זה לא פה. זה לא פוליטי. מי כתב את השיר הזה בכלל? שאול וינשטיין. בערך. בערך, משהו כזה, וינשטיין. או, תפליט, תפליט בשיר. זאת המלחמה. פה פשוט הגמדים הקימו הרכב קטן, עושים איזה להקה, להקה צעירה ככה מתרגנים. החיילים כזה בהפסקה. זה המלחמה עכשיו. עכשיו אני אספור את מספר הגמדים. 12 גמדים, 8 גמדים, הקרב קשה מאוד. בסך הכל, הקטע הנחמד הזה של מבין הגמדים, הם תוך כדי שמותו צבאי, זו בעצם להקה צבאית קטנה שהם הקימו כזה לצורך הקטע. אם הילד מתרגל כבר לקטע, הוא מתחיל להירדם. פיצוץ, פיצוץ, צפירה, צפירה. כמובן, תראו מי חזר, מהשקם, פה הייתה במלחמה, אה? שיק בשקר, לילה טוב.